Творчому доробку цього автора, 12 романів і публіцистичної хроніки, він лауреат конкурсу Коронація слова, фестивалю Просто так, переможець творчого конкурсу часопису Дніпро, володар почесної відзнаки НСПУ та відзнаки рейтингу Золота Фортуна. Довгий час творчою візитівкою Сергія Батурина були його історичні романи: Охоронець, ост, українські невільники Третього рейху у співавторстві Заллою Кравченко, роман Візія, польовий командир та інші. Однак згодом письменник те, що змінив амплуа і написав фентезійні твори – «Легенда», «Бурштинові очі», «Меч королів». Та й на цих жанрах не зупинився і ще раз дивував шанувальників своєї творчості, бо з'явилися гостросюжетні детективні твори – «Кава по-польське», «Колов таємничених», «Вакансія для диктатора» та інші. Нова книжка Сергія Батурина «Шезгара» – найновіший літературний експеримент письменника. Це твір у жанрі роману ностальжі, цілком відсутньому в сучасній українській прозі. Назва «Шезгара» походить від перекрученої назви англомовної пісні «Шезгод Іт гурту «Шокінблу», популярної в 70-х роках 20-го століття. Саме в ці роки відбуваються події роману. Йдеться про київських підлітків, про славнозвісні бійки район на район, деревені тогочасни сленгом, історії про перше кохання. Отож, Київ 70-х. Сторінки роману Сергія Батурина Шезгара читає автор. Слухаймо. Сергій Батурин, Шезгара. Уже кілька років Олексій Володимирович їздив у громадському транспорті досить рідко. Час от часу. -часу бо зазвичай на колесах, а без них куди. Але минулого тижня у «Фіаті» ні сіло, ні впало, почала барахлити коробка передач, і через раз вмикалася четверта, тож з понеділка він загнав свого бойового коня на станцію технічного обслуговування та поїхав на роботу на метро. Йому поталонило. Потрапив у той дуже нетривалий проміжок часу, в самому кінці, вранішньої години пік, коли основний натовп уже схлинув, а потяги ще йдуть досить часто. І у вагонах, хай не вільно, але нема тієї жахливої тисняли, яка, здається, стає нормою в столичній підземці. Він зайшов до вагону. Місця, щоб сісти, не було. Тоді Олексій відшукав, де притнутися, взявся за поруч і тут усвідомив, що 40 хвилин поїздки йому абсолютно нема чого робити. Відвик за кермом, що дорогою можна щось почитати. З нічеля він взявся розглядати пасажирів, що дружньо втупилися в свої айпади, смартфони, планшети, електронні книжки та інші пристрої, здатні нести інформацію в цифровому вигляді. Прямо перед ним сиділа жінка, приблизно його віку. Невисока, гарна, доладна, темноока, з каштановим блискучим волоссям, і читала щось з електронного рідера. Професійна цікавість журналіста, що пише на теми культури, перемогла. Олексій зазирнув в екран, очікуючи зустрітися там з Джеймсом Паттерсоном, Стівеном Кінгом або ще з кимось з цієї когорти. Але в її планшеті вирувала буря мечів Джорджа Мартіна. Дивний вибір для дорослої жінки, подумав він і раптом звернув увагу на її руки. Шкіра ніжна та доглянута, а нігті вміло пофарбовані темно-вишневим лаком. Жінка читала й усміхалася, і усмішка у неї була проміняста якась. Чи то так здалося? А парфум легкий, прозорий, невагомий, і ледь вловимою делікатною присутністю. Господи, кого вона мені нагадує, став придивлятися до читачки чоловік. Маленька родимка над бровою, неслухняний вихор над чолом. Невже Ірина? А та... Раптом кинула на нього погляд, потім ще один. Зробила незадоволений вираз обличчя, який добре вміють демонструвати привабливі жінки. Ох, мовляв, набридливі чоловіки, своєю постійною увагою. І знову опустила очі в екран. «Очевидно, не Ірина. Якщо я сумніваюся, і вона мене не пізнає», – визначився Олексій. «А так схожа». Він змусив себе відвести очі і більше не дивитися на неї. «Схожа? Ну то що?» Трапляється. Це ж не привід роздивлятися в притул сторонню жінку. Незабаром звільнилося місце, якраз напроти незнайомки. Він сів, ще раз мимоволі глянув. Шкода, що не вона. Приблизно так мала би виглядати тепер Ірина. Коли ж це було? Майже ціле життя тому. Скільки років він взагалі нічого не згадував. А тут пам'ять заходилася послужливо підносити, здавалося, задавнені збляклі, а виявляється такі яскраві і живі спогади. Фортуна та п'ятак Справжні фірмові джинси, які-небудь Ренглер, Лі чи Супер Райфл – коштували до 180 карбованців. Така сума видавалася Олексієві не те, що непід'ємною, не сосвітенною. І віддавати її за робочі штани? Хай навіть із геноївської парусини та з моднячими лейблами він вважав чистим безумством. Напівку старніш псевдоковбойські панталони Техаси з братніх країн молодняка абсолютно не котировалися і презирливо звалися «чухасами». Мало того, що геть усі ті чухаси, і польські одра, і індійські мілтонс, і решта шилися не зі справжньої цупкої джинсової тканини, а з легкої хебе. Так вона з великого розуму виробників була пофарбована стійкими барниками, так що чухаси ще й не терлися, тобто не мали ані форми ані вигляду. Вовку Шмульського, котрий один єдиний раз наважився вийти на люди в подібного штибу в витворі болгарського легпрому, довгою перто дрожнили індіанцям з племені Ріла. Щоправда, і бійцем Вовчик тоді був посереднім, якщо не сказати яким. Та справи це не міняло. Гострий вуличний поговір не милував нікого. І яка тобі різниця, що ти не Шмульський, що кипкуватиме здебільшого поза очі, якщо ти точно знаєш, все одно шкіритимуться. Бути посміховищем для всього району явно не кліматило. Для урочистих виходів та променадів були в Олексі кльові брюки, шиті в ательє, але повсякденної проблеми це не знімало. Рішення з'явилося саме собою, коли двоє казирних хлопців Микола Чабаненко і Вовка Габелія з'явилися на п'ятаку в чорних котонових белсах, вразивши компанію на повал. «Бомба!» – у захваті визнало товариство. Якби хтось і хотів, усе одно, не зміг би сказати нічого поганого. Крій виявився надзвичайно вправним, а холоші запросовані під дзвін просто майстерно. Але Сашко Шварцберг, чорнявий спортивний парубок, з котрим Олексій Дружив ще з дитсадка, промовчив. Уважно роздивившись, ці витвори швадського мистецтва, він потім цілий вечір мовчки покурював свій БТ, подумки прораховуючи якусь геніальну ідею – а хлопцем він був видним. Вдягався так, що й фарца заздрила, знав піврайону, був грошовитим і ніколи не жмотився, коли компанії скидалися на поліпшення дозвілля. Звісно, його відчужену замисленість обов'язково помітили б але причовгав зі своєю гітарою Сяба Фортунатенко на логічне прізвисько Фортуна. Від дзержинки до Печерського мосту між Чорною Герою та Тверським заулком було чимало вправних гітаристів, але всі вони першинство визнавали за фортуною. Та інструмент у Сяви був на які-небудь чернігівські дрова за 1550. Ні, грав він на концертній кремоні зі стріблястими струнами, а носив її в чорному чехлі з югославського шкірзамінника. Не знаю вже. Що сказали би про його гру «Достойники» на кшталт Джиммі Гендрікса чи Річі Блекмора? Та коли в 12 років Сява замінив пріоритети, віддавши хардроку перевагу надзвичайним пекарем та дворовим дердиром, стіни його кімнати прикрасили спочатку портрети саме цих корифеїв. Потім до них додалася Сюзі Кватро в шкіряному комбезі, а невдовзі місця вільного там не залишилося. Незабаром «Фортуна» десь рожився львівським, яскраво-вишневого кольору інструментом, на верхній деці, котрого замість центрального отвору – розетки. Оба струн були, як на скрипці, прорізані фігурні ефи. Ясна річ, відтак для хлопця набули сенсу лише одні уроки – гри на шестиструнній гітарі. А шкільні, обтяжені домашніми завданнями, перейшли до розряду важких повинностей. То був першим наставником і в царині виконавської майстерності, історія звично замовчує. Та вже за рік він не просто добре грав, майстерно шпарив усі соляри з нового альбому темно-лілових інрок. А про вітчизняну естраду і базару нема. Легко, все що завгодно. А тепер Сявій виповнилося 16 і був він на районі першим віртуозом, котрий у межах досяжного простору конкурентів просто не мав. Щоправда, хлопці з поробіжної вулиці Підвисоцького базікали, що десь там, у суміжних кварталах, чи то на Німанській, чи то на Кіквінзе, жив начебто якийсь зельц, що закінчив музичну школу по класу гітари, І саме будь то він якраз і міг конкретно позмагатися б з віртуозним фортуною. Але на власні очі цього крутого маестра ніхто із сосідників П'ятака ніколи не бачив. А тому за загальною мовчазною згодою визнаний він був непідтвердженою легендою, вигаданою невдатними сусідами заради власного їхнього марнославства. Так от, з'явився фортуна зі своєю кримоною, сів на лавці між Оленкою і Яровою та Шварцберг, ледь помітно поморщився, галушкою і неспішно та ревно закурив свою улюблену київську приму. Цей сорт сигарет останнім часом помітно зіпсувався. Запах їхнього диму щодалі, то менше нагадував шляхетний аромат сортового тютюну. Радше горіло солому. Дівчата аж носики збрижали. Але в місті традиційно проголошувалося, що наша київська пріма лучше Вінстана і Кіма. А от лаяти її вважалось несмаком та мовитоном на межі ісковудства. Сява шалобаном відстрелив недопалка бік урни, обережно розчехлив кремону, перевірив стрій, Підкрутив трішечки одного тілка і заграв Venus and Mars з недавньої, недунорічної платівки Пола Маккартні. В технічному аспекті пісня ця, мабуть, не становила для Фортуни жодної проблеми. Але як же ж він її грав? Гітара неголосної мелодії, лагідно й довірчо розповідала про кохання ліверпульського хлопця до його прекрасної білявої лінди, про сяву, про шурка, про всіх закоханих на землі. Виконавець не співав, за нього це робили струни. І хоча всі, хто хоч трішечки розумів англійську, точно знали, про що в пісні цій говориться, гітара там вела своє Музикант завершив композицію ефектною кодою і до слухачів замить повернувся на околишній світ. Виявляється, зовсім поруч неслися бульваром дружби народів легковики, торохтіли чешські тролейбуси, натужно гули, видираючись на чорну гору, жовті каруси. Хотілося помовчати хоча б хвилинку, але сьогодні сяло з гітарою з'явився на броді. Так, скорочено від Бродвей, прозивався бульвар. За великим рахунком, слово «брод» було рудиментом пишного колись сленгу в стилях кінця 50-х, початку 60-х. Тобто тих билинно незапам'ятних часів, коли щойно побудована німецькими військоповолоненними вулиця офіційно звалася ще автострадою, а не бульваром дружби народів. Знаєте, Сава жив на іншому кінці району. На броді з'являвся і так нечасто, а з гітарою тим паче. А до п'ятака не доходив майже ніколи. Перехоплювали. Тому доводилося користатися моментом наповно. Взагалі-то Фортуна співав тільки Шезгару, котру під такою назвою всі знали, хоч направду була вона Венерою. А зіграти міг будь-яку. Воню, зіграй щось заби. Подарувала музиканту сенсеційний погляд Оленка. Легендарний диск Arrival, котрий в того року партизанськими стежками діставшись на терени Союзу, порвав на шмаття танцмайданчики та молодіжні вечірки країни. В липні ще тільки дописувався десь у Швеції на студії Polar Music. А ті з попередніх, що знали в СРСР, Ватерлоу та абба. вразили в основному палких любителів погодсати, ставши в коло, тому порубки, поведені на більш важкій музиці, до Абби наразі ставилися зверхньо. І Олексій помітив в компанії певну движуху. Публікою помандрувала котіна військова Панама, до котрої сипали карбованці та срібло. Хто скільки міг? Олекса кинув рваного, а Шурко – цілого трояка. Дівчата могли не давати новину. Звичай не вимагав, але здебільшого давали. Лишень коло замкнулося. Котя на правах ініціатора обвів поглядом порубків. Хто піде? Як на гріх, компанії всі були приблизно рівні. Чабаненко, він же в побуті Чабан, та Габелія були хоч і не з цього району, але тусувалися, як правило, на Ліхачова. А тут були начебто в гостях. Ну не їм же. Сяба відпадав, як майстру. Залишалося традиційне. Тягти сірники. Несподівано озвався Шурко. Алексе, ходімо. І ошелешив цією пропозицією все товариство. Навіть «Фортуна» забув грати на гітарі. Слова «спонсор» у вжитку тоді ще не було. Але десь це бачено, щоб той, хто завжди здійснює найбільшу фінансову підтримку товариства, сам до лавки побухло ходив та ще й кликав із собою авторитетного парубка. А от звернення до Олексія на закордонний манер нікого не здивувало. Після недавніх щовечірніх Юстас Алексу із серіалу «Метевості весни» Олексіїв та Олександрів так досить часто іменували. А що, мені для народу не впадло, несподівано погодився той. Тільки ти злічий прилюдно, скільки там громадського бабла. Гроші рахувати Шурко навчився давно. І робив це добре, про що достовірно відомо з гарантією рубль за сто. Уперше цей дар проявився в нього за вісім років і два місяці до того вечора, коли він на лавці під бусковим кущем публічно ревізував міст вицвілої панами, що її так завбачливо пустив по колу рудий котя. Слухали сторінки роману українського письменника Сергія Батурина «Шизгара», читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентьюк, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.